Стівен Кінг – дуже тісний кут Кожного ранку Кертіс Джонсон проїжджав 5 миль на велосипеді. Після того, як померла Беці, він припинив на якийсь час цим займатися, але потім зрозумів, що без вранішніх поїздок смуток гризе його душче. Отже, почав їздити знову. Тільки і тієї різниці, що тепер надягав велосипедний шолом. Він проїжджав 2,5 милі по морському бульвару, а потім розвертався і їхав назад. Завжди тримаючись велосипедної смуги. Житиме чи загине – це його не турбувало. Але до законів і правил він ставився з повагою. Морський бульвар був єдиною дорогою на Черепаховому острові. Він пролягав повз цілий ряд будинків, що належали мільйонерам. Кертіс не звертав на них уваги. По-перше, він сам був мільйонером. Заробив свої гроші у старомодний спосіб, граючи на біржі. По-друге, він не мав проблем з жодними з тих людей, що мешкали в будинках, повз які він їздив. Єдиний, з ким у нього були проблеми, це Том Грюнвальд. Він же Том Мазафакер, але Грюнвальд жив у протилежному напрямку. Не на останній ділянці на Черепаховому острові перед Денним каналом, а на передостанній. Остання ділянка на острові і була тією проблемою, однією з проблем. Ця ділянка була найбільшою, з найкращим видом на затоку і єдиною наразі ще незабудованою. Все, що там було, це осоково-злаковий хмизняк, морський овес, пальми, недоростки та кілька австралійських сосен. Найприємнішим, най найприємнішим елементом його вранішніх поїздок була відсутність телефону. Він офіційно перебував поза доступом. Щойно він повертався, як майже не випускав телефон з долоні, особливо коли ринок був відкритим. Він був спортивним чоловіком, міряв кроками дім з бездротовою слухавкою в руці, щоразу повертаючись до кабінету, де на екрані комп'ютера прокручувались цифри. Іноді він виходив з будинку, щоб прогулятися по дорозі, і тоді брав з собою мобільник. Зазвичай він повертав направо, в бік короткого відтинку бульвару. В бік дому Грюнвальда. Але не заходив аж так далеко, щоб той міг би його побачити. Кертіс не дозволив би цьому Мазефакеру такого задоволення. Він доходив тільки туди, звідки міг глянути, чи не наклав Грюнвальд своєї лапи якимось шахрайським способом на ділянку Вінтона. Звісно, Мазефакеру не вдалося би провести непомітно повз нього важку техніку, навіть вночі. Відтоді як Беці вже не лежить поряд – Кертіс почав спати чуйно, проте все одно перевіряв, як правило, виглядаючи з-за останнього дерева у тінистому ряду двох десятків пальм. Просто для певності, бо знищення пустих ділянок, поховання їх під тоннами бетону було для клятого Грюнвальда бізнесом, а Мазефакер був хитруном. А наразі все йшло нормально. Якщо Грюнвальд спробував би шахрувати, Кертіс був би готовий викинути тузи в легальному сенсі. Тим часом Грюнвальд мусив відповісти за Беці, і він відповість. Навіть при тому, що Кертіс майже втратив бажання вв'язуватися в битву, він сам собі не зізнавався в цьому, але правду знав. Він ще побачить, як Грюнвальд відповість за неї. Мазефакер ще знає, що у Кертіса Джонсона щелепи з хрому, щелепи з хромованої сталі. І коли він у щось вчепився, то вже не випустить. Повернувшись саме в цей четвер додому, за 10 хвилин до того, як на Уолл-стріт мав прозвучати дзвоник до відкриття, Кертіс, як він це робив завжди, перевірив, чи є нові повідомлення в його телефоні. Сьогодні їх було два. Одне – від Circuit City. Либонь якийсь торговець волів би продати йому щось нове. Прикриваючись тим приводом – Ніби бажає пересвідчитись, що він задоволений своїм настінним пласким екраном, придбаним ним усього місяць тому. Відкривши наступне повідомлення, він побачив там 383 0910 м Ага, Мазафакер. Навіть його телефон Nokia знав, хто він такий, бо Кертіс навчив його запам'ятовувати кляте ім'я. Питання полягало в тому, що могло знадобитися Мазафакеру – від нього зранку цього червневого четверга. Можливо, домовитися і саме на умовах Кертіса. Він дозволив собі посміятися з такої думки, а тоді відкрив саме повідомлення. Його приголомшило те, чого саме Мазефакер насправді бажав, чи хотів запевнити, нібито бажає. Кертіс мав підозру, що тут криється якийсь підступ, але не міг здогадатися, що Грюнвальд собі застановив цим досягнути. А ще цей його тон – похмурий, поважний, ледь ненатужний. Може не журба, але слова звучали журливо. Кертіс сам останніми днями таким тоном балакав по телефону, намагаючись знову включитися в гру. «Джонсоне! Кертісе!» – промовив Грюнвальд цим своїм натужним голосом. У запису зависла пауза, ніби він зважував, чи варто йому називати Кертіса на ім'я, а відтак він продовжив – так само важко і журливо. Я не можу вести війну на два фронти. Давай з цим покінчимо. В мене зникло до цього всіляке бажання. Якщо я його колись мав. Я зараз у дуже скрутному становищі, сусіде. Він зітхнув. Я готовий віддати ділянку, і фінансові причини тут ні до чого. Я також готовий компенсувати смерть твоєї... твоєї Беці. Якщо захочеш, зможеш знайти мене в моєму містечку Деркінгров. Я пробуду там майже весь день. Довга пауза. Я зараз часто там буваю. З одного боку мені важко повірити, що фінансовий ринок розвалюється, а з іншого мене це зовсім не дивує. Знову довга пауза. Ти мусиш розуміти, що я маю на увазі. Кертіс подумав, що оце ось він розуміє добре. У нього самого було відчуття, ніби він втратив свій ринковий нюх. Понад те його це, здається, аніскільки не турбувало. Він впіймав себе на думці, що починає відчувати навіть якусь симпатію до Мазефакера. Це його зажурений голос. «Колись ми були друзями», – продовжував Грюнвальд. «Пам'ятаєш ті часи?» «Я пам'ятаю». Навряд щоб ми стали друзями знов, гадаю, розбіжності між нами зайшли надто далеко. Але ж ми можемо знову стати сусідами, га, сусіде?» І знову довга пауза. «Якщо не дочекаюся тебе серед моїх мальовничих руїн», скажу своєму юристу, хай він веде далі справу на твоїх умовах. Але тиша порушена лише диханням мазефакера. Кертіс чекав, уже сидячи біля кухонного столу. Йому було нелегко розібратися з власними почуттями. Згодом він зможе, але не тепер. Хотів би потиснути тобі руку і сказати, що дуже вибачаюсь за оту твою чортову собаку. Тут почулися здавлені звуки, які були схожі, неймовірно, на схлипування, а потім Дзеньк і телефонний робот оголосив, що більше немає повідомлень. Кертіс ще трохи посидів на місці, у яскравих променях флоридського сонця, який не міг як слід остудити навіть кондиціонер, навіть оцій в ранішній годині. Потім пішов до кабінету. Ринок уже відкрився. На екрані комп'ютера цифри почали своє безкінечне ворушіння – він усвідомив, що зараз вони нічого не значать для нього. Залишив комп'ютер увімкненим, але написав записку для місіс Вілсон. «Мушу йти, перш ніж вийти з дому». У його гаражі поряд з БМВ стояв моторолер, і йому раптом захотілося поїхати на ньому. Доведеться якось вклинюватися, щоб перетнути головну автомагістраль відразу за мостом. Та хіба це вперше? Йому сумно стиснулося серце коли він знімав з вішака ключ до ролера, і там дзв'якнуло інше причандалля. Він мав надію, що це почуття мине з часом, але зараз воно було майже бажаним. Майже таким, як буває бажаний друг. На прозі між Кертісом і Тімом Грюнвальдом дав початок Рікі Вінтон, який був колись старим багатієм, а потім допровадив себе до того, що став старим маразматиком. Перш ніж допровадитися до смерті, він продав свою незабудовану ділянку наприкінці черепахового острова Кертісу Джонсону за щирі півтора мільйони доларів, взявши у Кертіса завдаток. Персонально ним виписаний чек на 150 тисяч доларів. Навзаєм він на звороті рекламної листівки виписав йому підтвердження про покупку. Кертіс почувався трохи шахраєм через те, що скористався зі старечої недолугості, але Вінтонові. Хазяїну компанії Winton Вайр аж ніяк не загрожувала холодна смерть. І хоча півтора мільйони і можна розглядати як сміховинно низьку ціну за такий гарний шматок нерухомості на березі Мексиканської затоки, тим не менш, беручи до увагу теперішній стан ринку, ця ціна не була, щоб аж такою божевільно низькою. Ну, хоча б і низькою. Але ж вони зі «Стариганом» симпатизували один одному. Крім того, Кертіс належав до людей, які вважають, що будь-які засоби придатні в коханні та у війні, а бізнес – це різновид останньої. Економка старого та сама місіс Вілсон, котра доглядала і за домом Кертіса, засвідчила їхні підписи. Озираючись назад, Кертіс розумів, що треба було діяти розумніше, але тоді він дуже хвилювався. Десь через місяць після того – як Вінтон продав незабудовану ділянку Кертісу Джонсону, він продав її ж Тіму Грюнвальду, тобто Мазефакеру. Цього разу ціна була реальнішою – 5 мільйонів 600 тисяч. До того ж, цього разу Вінтон, можливо, насправді зовсім не дурник, можливо, навпаки, сам по собі, нехай і вмираючий, а пройди світ, взяв авансом півмільйона. Грюнвальдова купча була засвідчена садівником Мазефакера – який також працював садівником і в Кертіса, написана вона була таким самим стрибаючим почерком, як і в Кертіса, і він гадав, що Грюнвальд у той момент хвилювався не менше за нього, тільки хвилювання Кертіса походило від думки про те, що він тепер зможе зберегти кінець Черепахового острова у первоздатній чистоті і тиші. Грюнвальд навпаки вбачав у цій ділянці прекрасне місце для побудови кондомініума. Або і двох, коли Кертіс подумав про пару, він уявляв собі мазефакерові вежі двійнята. Кертіс надивився таких забудов у Флориді. Вони вигулькували, мов кульбабки на занедбаній галявині, і ще він знав, кого туди запрошуватиме мазефакер ідіотів, які вважають пенсійні фонди ключами до раю. Чотири роки триватиме будівництво, а потім десятиліттями. Тут їздитимуть на велосипедах старигани з торбочками для стікання сечі, притороченими до їхніх усохлих стегенець. І старі баби у козирках проти сонця і сигаретами парламент в зубах, які не прибиратимуть лайно, що ним засиратимуть тутешній пляж їхні дизайнерські собачки. Плюс, звісно, їхні замурзані морозовим онуки і онучки з іменами на кшталт Джейсон або Лінцей. Кертіс знав. Якщо цьому не запобігти, йому не вижити посеред репетування і вередливих вересків на кшталт «Ви обіцяли, що підемо на Діснея сьогодні». Він не міг дозволити статися такому. І це виявилося легко. Неприємно, що ділянка не належить йому, можливо, ніколи йому не належатиме. Але вона, принаймні, не належить і Грюнальду. Навіть родичам вона не належить, які раптом опинилися на видноті мов ті тарганина круг сміттєвого відра, оскаржуючи підписи на обох угодах. Ділянка наразі належала юристам і суду. Що те саме, якби вона не належала нікому? З ніким Кертіс міг мати справу. Судові суперечки тривали вже другий рік, і Кертісові витрати на правників сягнули чверті мільйона доларів. Він намагався думати про ці гроші як про благодійні внески – на користь якоїсь організації захисників довкілля. Наразі не Грінпіс, а Піс, Але ж він не міг списувати такі внески зі свого оподаткованого прибутку. А ще його бісив Грюнвальд. Грюнвальд діяв осібно, почасти тому, що не терпів програшів. Кертіс раніше теж не терпів програвати, хоча тепер з цим попустився. Почасти тому, що мав персональні проблеми. З Грюнвальдом розлучилася його дружина. Це було його персональною проблемою номер 1 Вона перестала бути місіс Мазефакер, а тут вигулькнула і персональна проблема номер два. Грюнвальду зробили якусь операцію. Кертіс не знав напевне, чи там був рак, він тільки бачив, що з меморіального шпиталю в Сарасоті Грюнвальд повернувся з худлим фунтів на 30, ще й в інвалідному візку». З він кінець кінцем встав, але колишньої ваги так і не набрав. З його колись міцної шиї звисали брижі. З'явилися проблеми і в його перед тим неймовірно ефективної компанії. Кертіс сам міг про це судити по тій місцині, де Мазефакер саме зараз застосовував свою фірмову тактику випаленої землі. Там, на материковому березі, за 20 миль від Черепахового острова, мав з'явитися елітний район Деркінгров. Наразі це було скупчення недобудов. Кертіс зупинився на пагорбі, з якого добре було видно примарне містечко, відчуваючи себе генералом, що споглядає на руїни ворожих укріплень. Відчуваючи, що життя йому врешті-решт піднесло осяйне червоне яблуко на тарілочці. Все змінила Бетсі. Вона була. А вже ж тепер була породи льовхен, не молодою, але ще меткою. Вона завжди тягала в пащі свою улюблену червону гумову кісточку, коли Кертіс вигулював її на пляжі. Коли Кертісові хотілося взяти дистанційний пульт телевізора, достатньо було сказати «Подай мені той ідіотський цурпалок, Беці!» І як вона хапала зубами пульт з кофейного столика і приносила йому. Вона пишалась цим а він нею. Вона була для нього найкращою приятелькою впродовж 17 років. Французькі льовхене, зазвичай, не живуть довше 15 А тоді Грюнвальд встановив між своєю і Кертіса ділянками електричний паркан. «Цей мазефакер. Там невелика напруга», – запевняв його Грюнвальд, – «і він готовий це довести». І Кертіс йому повірив, але собаці з трохи зайвою вагою та ще й з хворим серцем – Тієї напруги вистачило. Та головне, навіщо йому здався той паркан? Мазефакер набалакав тоді всякого лайна про те, що він, мовляв, загороджується від потенційних грабіжників. Вони, певне, збиралися саме з ділянки Кертіса повзти туди, де маячив пурпуровим тиньком маєток Мазефакера. Але Кертіс йому не повірив. Справжні грабіжники можуть припливти човном, підібратися з боку затоки… Він вирішив, що Грюнвальд роздратований проблемою з ділянкою Вінтона, поставив електричний паркан тільки щоб насолити Кертісу Джонсону і, либонь, його улюбленій собачці, а може, навіть саме для того, щоб убити його собачку. Кертіс хотів вірити, що все таки це трапилось на додачу. Кертіс подав позов проти Мазафакера, щоб той компенсував йому вартість собачки 12 сотень доларів. Якби він міг подати позов на 12 мільйонів, на таку суму він відчував тугу, дивлячись на ідіотський цурпалок, який більше ніколи не заслинявить жоден собака. Він би й миті не вагався. Але його юрист пояснив йому, що туга і душевні муки не котируються в громадянських процесах. Ці емоції гарні для розлучень, а не для собак. Тож він погодився на 12 сотень і мав намір отримати їх хоч лусне. Юристи Мазефакера відповіли, що електричний паркан було протягнуто на дев'ять ярдів з Грюнвальдового боку в межі, поміж їхніми ділянками, а отже битва, друга битва, розпочалася. Наразі вона тривала вже вісім місяців. Кертіс вважав, ніби застосована юристами Мазефакера тактика, затягування процесу свідчить про те, що вони розуміють правоту Кертіса. Він також вважав, що їхнє небажання окласти мирову угоду – і небажання Грюнвальда просто сплюнути отих 1200 доларів, показують, що для нього персонально ця справа стала настільки ж важливою, як і для самого Кертіса. А юристи їм обом уже стали в чималий гріш. Проте зрозуміло, що питання тепер було вже не в грошах. Їдучи дорогою номер 17, вздовж колишніх фермерських угідь, які тепер перетворилися на порослі кущами пустища, Грюнвальд аж пріє, так йому б хотілося тут щось побудувати, думав Кертіс. Кертіс дивувався, чому він не відчуває радості від такого повороту подій. Перемога мусила би зробити його щасливим, а цього не було. Єдине, чого йому зараз хотілося, це побачитися з Грюнвальдом, вислухати, що він йому реально пропонує, і забути про все лайно між ними, якщо пропозиція не надто сміховинна. Звісно, це може означати, що він ту нову ділянку – Захоплять таргани родичі, а їм може теж забондюритися зводити там власний кондомініум. Та чи це важливо? Наразі здавалося, що ні. У Кертіса тепер теж з'явилися персональні проблеми, хоча радше ментального характеру, а не матримоніального, боже збав, фінансового чи фізичного. Почалися вони невдовзі по тому, як він знайшов під парканом холодне, задубіле тіло Беці. Хтось назвав би ці проблеми «неврозом», але Кертіс для себе називав їх тривожністю. Втрата інтересу до фондової біржі, котра відтоді, як він відкрив її для себе у 16 років, зачаровувала його безперервно, була найпомітнішим компонентом цієї тривоги, але не єдиним. Він почав міряти собі пульс і рахувати кожен рух зубної щітки у себе в роті. Він не міг більше надягати темних сорочок, бо вперше після шкільних років у нього з'явилася лупа. Цим дрібним сміттям так і обсипало йому плечі. Коли він розчісував волосся гребенем, лупа пурхала сніговою хуртовиною. Він її дико ненавидів, але все одно розчісувався, дивлячись телевізор або розмовляючи по телефону. Пару разів дочесався аж до крові. Чешешся і чешешся. Вичісуєш цю білу мертвечину. Іноді кинеш погляд на ідіотський цурпалок на столику і згадуєш, а як інакше, якою щасливою бувала Беці, коли його приносила. В людських очах рідко побачиш такий вираз щастя, особливо тоді, коли люди зайняті рутинним існуванням. Криза середнього віку, сказав Сем, Семмі приходив раз на тиждень, щоб зробити йому масаж. Вам треба перепихнутися з кимось, сказав Семмі, але власних послуг не запропонував. Відзначив Кертіс. Проте фраза залишилася в ньому бриніти. «Зависла реально, як і решта мантр 21-го століття», – подумалось йому. Чи то мав п'ячий цирк довкола Вінтонової ділянки спровокував цю кризу? Чи сама криза спровокувала весь цей рейвах довкола Вінтонової ділянки? Хто зна? Що він точно знав, так це те, що тепер кожного разу, відчувши різкий біль у грудях, він думав не «Ось, знову шлунок». А лякався інфаркт, що йому почало ввижатися, ніби в нього ось ось повипадають зуби, хоча ніколи в житті не мав з ними проблем. А коли підхопив нежить у квітні, то сам собі поставив діагноз гострий імунодефіцит. Плюс іще одна невеличка проблема це нав'язливе бажання, про яке він не розповідав своєму лікареві, і навіть Семі не розповідав, хоча Семі він розповідав усе. Воно найшло на нього і тепер на 15 милі порожньої дороги номер 17, що нею і раніше дуже рідко хтось їздив, а зараз її взагалі витіснило з ужитку продовження траси номер 375. Саме тут, між зелених чагарів, що насунулися з обох боків, треба бути не з повна розуму, щоб будуватися тут, де цикади співають у високій траві, по якій уже років 10 чи більше як не паслися корови, і високовольтні дроти гудуть, і сонце молотками своїх променів лупить по непокритій шоломом голові. Він знав, що навіть сама думка про нудоту викликає її. Але що тут вдієш? Та фактично нічого. Він під'їхав до місця, де позначений щитом напрямок на Деркінгров. Відгалужувався вліво від дороги путівець. Порослий травою бурт між його торованим коліями ніби вказував шлях до провалу і поставив веспу на нейтралку. Негаючи часу, моторолер продовжував дзищати в нього між колін. Деркін розчупірив два пальці правої руки і засунув це ві собі до горла. Останніх два місяці блювотний рефлекс у нього майже геть притупився, тож йому довелося засовувати руку ледь не по браслетку «Фортуни» – жирові складки на зап'ясті, поки це врешті не трапилось. Кертіс схилився на бік, і розлучився зі своїм сніданком. Не задля прочищення шлунку, серед багатьох його вад булімія не значилась. Навіть сам процес блювання не належав до його улюблених розваг, а подобалося йому відчуття задушення. Оте таке бажане стискання діафрагми над пупком, плюс конвульсивний спазм рота і горла. Машина тіла ефективно діє, викидаючи з себе те, що незаконно до неї вдерлося. Запахи зелених кущів, дикої жимолості, раптом посвіжішали. Яскравішими стали кольори. Сонце лупило ще дужче гатячи своїми молотками йому в потилицю, де йому аж шкварчала шкіра, клітини якої, либонь, саме зараз шаліли хаотичними зграями шикуючись у меланому. Йому це було байдуже. Він був живий, він знову втиснув розчепірені пальці собі до горла, дряпаючи його стінки. Вихлюпнулися ще рештки сніданку. На третій раз він видобув із себе тільки довгі пасма блідорожевого слизу, закаляного кров'ю його горла. Аж тепер він відчув полегшення. Тепер він міг продовжити свій шлях до Деркінгров, мазафакерового шанду, посеред напоїної бджолиним дзещанням пущі у віддаленому кутку округу Шарлот. Неспішно їдучи порослим посередині травою путівцем, Правою його колією він усвідомив, що Грюнвальд, певне, не один такий, кому сьогодні стало непереливки. У Деркінгров панував безлад. Калюжі у вибоїнах так і не забрукованих вулиць та в канавках довкола незакінчених, а іноді навіть іще без стін, будівель. Під'їхавши ближче, Кертіс побачив напівспоруджені крамниці, покинуте тут і там, занехаєне на вигляд будівельне обладнання провислі жовті стрічки попереджувальних загород, безпомилкові ознаки глибоких фінансових труднощів, а можливо навіть банкрутства. Кертіс не знав, чи то надмірна захопленість Мазефакера завоюванням ділянки Вінтона, не кажучи вже про втечу його дружини, його хворобу та його юридичні проблеми у справі Кертісової собаки, призвела до такого безладу. Бо як іще назвати подібний стан речей, як не безладом? Він зрозумів це ще до того, як з'їхав униз до розтулених воріт і побачив над ними напис «Будівництво припинене Департаментом планування і будівництва округу Шарлот» «Додатковим бюро округу Шарлот» «Податковим бюро штату Флорида» «Федеральною податковою службою США» «За інформацією звертатися за номером 941-351800» Під цим написом якийсь розумака залишив на щиті Свій аерозольний жарт. Наберіть додатковий номер 69 та спитайте генерала Полиза. Асфальт скінчився. Далі почалися ями вже після трьох, закінчених на позір будівель. Дві крамниці по один бік вулиці та дім моделей по іншій. Дім моделей був у стилі псевдо-кейп-код, від якого йому кров захолола в жилах. Не хотілося бити веспу. На немощеній дорозі, тому він завернув моторолер у бік екскаватора, котрий простояв тут, здавалося, вже років сто, як не більше. Із землі в його завислому у повітрі ковші росла трава. Відкинув стояк і заглушив двигун. Зайняту перед тим густим дзищанням моторолера порожнечу заповнила тиша. Аж тут каркнула ворона. Їй відповіла інша. Кертіс підняв голову і побачив їхнє тріо на вершечку рештування – що оточувало майже зведений цегляний будинок. «Може, тут мав бути банк? А тепер це надгробок Грюнвальда», – подумав він, але без усякої посмішки. Його навпаки, наче знову почало нудити, і він, можливо, виригав би просто тут, але побачив далі на порожній вулиці, фактично у самому її кінці, чоловіка, котрий стояв поряд із білим седаном, на борту якого було намальовано зелену пальму. Над пальмою Грюнвальд, під нею ще два слова. Підрядники і забудовники. Чоловік махав йому рукою. Сьогодні Грюнвальд чомусь виїхав на машині своєї компанії, а не власним Порше. Кертіс подумав, що нема нічого неможливого в тому, що той міг продати Порше. Або автомобіль арештувала федеральна податкова, яка могла також накласти арешт на володіння Грюнвальда на Черепаховому острові. Тоді вінтонова ділянка – мусить бути найменшою з проблем, які його наразі цікавлять. «Сподіваюсь, йому залишили достатньо, щоб він міг розрахуватися за мою собаку», – подумав Кертіс. Він махнув Грюнвальду у відповідь, витягши ключ запалювання, клацнув червоною кнопкою безпеки. Автоматичні рухи йому і в голову не могло прийти, що хтось вкраде тут, посеред цього пустища його веспу, однак звик дбайливо ставитися до власних речей» і поклав ключ до кишені, в якій уже лежав мобільний телефон. А тоді рушив ґрунтовою дорогою, котра так і не стала центральною вулицею, і, як тепер здається, ніколи нею не стане, на зустріч зі своїм сусідом, щоб уладнати проблеми між ними раз і назавжди, І якщо це можливо. Він обережно обходив калюжі, що їх залишив після себе нічний дощ. «Хай, сусіде!» – привітався Грюнвальд, коли Кертіс трохи наблизився. На ньому були штани Хакі і майка з пальмовим логотипом його компанії. Майка висіла на ньому мішком. Його обличчя, окрім сухотних червоних плям на високих вилицях і темних майже чорних дух під очима, було блідим. І хоча голос звучав бадьоро, він виглядав більш хворим, ніж будь-коли. Щоб там не вирізали в нього, подумав Кертіс, це була помилка. Грюнвальд тримав одну руку в себе за спиною. Кертіс подумав, що він засунув її собі до задньої кишені. Виявилося – ні. Трохи віддалік, на вибоїстій, вкритій калюжами ґрунтовій дорозі, стояв на колодках трейлер. «Пересувний будівельний офіс», – вирішив Кертіс. Там висів вставлений у пластиковий файл і причеплений на присоску аркуш. На ньому багато чого було надруковано, але все, що прочитав Кертіс, все, що йому варто було прочитати – були слова, що містилися згори. Вхід заборонено. Так, для Мазефакера настали погані часи, щоб життя медом не здавалося для тоні, як сказав би Івлінво. Грюнвальде достатня для початку фраза, якщо пам'ятати про те, що трапилось із Бетсі, Мазефакер на більше не заслуговував. Кертіс зупинився футів за десять перед ним і стояв, трохи розставивши ноги, щоб не вступити в калюжу. Грюнвальд теж стояв, розставивши ноги. Кертісу зринуло в голові. «Ба, це ж класична поза! Два ковбої-стрільці готові розв'язати свою проблему на єдиній вулиці міста Привида. Хай, сусіде!» – повторив Грюнвальд, тепер вже щиро сміючись. Щось знайоме вчувалося в тому сміху. «А чом би і ні?» Звісно, він раніше міг чути, як регоче мазефакер. Коли саме, пригадати не міг, але, напевне, мусив чути». Позаду Грюнвальда, навпроти трейлера і неподалік від автомобіля, в якому приїхав Грюнвальд, рядком стояли чотири блакитні будочки пересувних туалетів. З-під них і на всі розрослася Веделія та інші бур'яни. Часті пополудневі зливи, короткі грози в червні, характерна особливість узбережжя Мексиканської затоки, зрили перед ними ґрунт, і там утворилася вимоїна. Ледь не рівчак. Тепер її заповнювала стояча вода, на каламутній, запорошеній пилком бур'янів, поверхні. Відображався лише натяк на небесну блакить. Сортири стояли усім квартетом, нахилившись уперед, мов надгробки на здутому морозами старому цвинтарі. Колись їх був квінтет, але п'ята будочка вже впала і лежала тепер дверцятами донизу в рівчаку. Це видовище додало останній штрих до картини, до того факту, що весь цей проект. Безглузди від самого початку остаточно вмер. Одна з ворон, що сиділа на арештуванні довкола недобудованого банку, здійнялася вгору і полетіла виленілим блакитним небом, каркнувши на прощання двом чоловікам, що стояли один проти одного внизу. У високій траві безтурботно дзвеніла комашня. Кертіс відчув запах, що долітав від сортирів. Їх видко, давненько вже не чистили. «Грюнвальде!» Промовив він знову, а тоді... Бо тепер, як йому здалося, треба було ще щось додати. Чим я можу допомогти? У нас є про що перемовитись? А вже ж, сусіди, про те, чим я можу допомогти тобі. От про це і поговоримо. Його знову прорвало на регіт. Проте лишень почавши сміятись, він скоро закашлявся. А Кертіс зрозумів, чому цей звук здався йому знайомим. Він чув його по телефону. Ним завершувалося голосове повідомлення Мазефакера. Тож зовсім це не був придушений схлип, і чоловік цей не схожий був на хворого, чи то просто на хворого. Він був схожий на божевільного. Звісно ж, він збожеволів. Він втратив геть усе, а ти дозволив йому заманити себе сюди, одного. Це нерозумно, хлопче, ти не обміркував усього як слід. А тож після смерті Беці він кинув багато чого обмірковувати як слід. Здавалося, ніщо не варте аж такої уваги. Та цього разу варто було поміркувати. Грюнвальд посміхався. Чи принаймні шкіри в зуби? Бачу, сусіди ти приїхав без шолома. Він хитав головою, не припиняючи щиритися, веселою посмішкою хворої людини. Волосся метлялося йому по вухах. Схоже, він його давненько не мив. «Я певен, дружина не дозволила б тобі кататися так безтурботно». «Але ж, звичайно, такі, як ти, хлопці не заводять собі дружин. І чому б це? Вони собі тримають собак!» Він протягнув це слово, перетворивши його на щось із дюків з газарду. «Собак!» «Та ну тебе к бісу, а я собі пішов!» – промовив Кертіс. Серце йому калатало, але він гадав, що голос у нього не тремтить, Він сподівався, що не тремтить. Раптом одразу йому стало важливо, щоб Грюнвальд не помітив його переляку. Він почав повертатися в той бік, звідки прийшов. «Я думав, що ділянка Вінтона мусить виманити тебе сюди», – сказав Грюнвальд. «Але я був певен, що ти приїдеш точно, якщо я згадаю ще й ту твою огидну псюру. А знаєш, я чув, як вона скиглила. коли набігла на огорожу, сука ненависна». Кертіс обернувся назад, нездатний повірити власним вухам. Мазефакер кивав. Рідке волосся метлялося по щоках його блідого усміхненого обличчя ж, підтвердив він. «Я підійшов і побачив, що вона впала на бік і валяється там. Кендюх з очима. Я дивився, як вона здихає». «Ти ж казав, що тебе не було вдома», – промовив Кертіс. Голос у його власних вухах звучав знічено. «По-дитячому?» «Та годі, сусіде, звісно, я збрехав. Я тоді рано повернувся від лікаря, засмучений, що довелось йому відмовити після того, як він стільки трудів поклав на те...» Щоб навернути мене до хіміотерапії, а тут побачив ту твою псюру в калюжі її ригачок. Вона смикалася, і мухи вже сідали на неї. Я враз повеселішав. Я подумав, чорти мене забирай, є ж іще справедливість кінець кінцем. Напруга в огорожі була низькою, слабенький вольтаж проти великої худоби. Тут я був абсолютно чесний, але їй вистачило, егеш. До Кертіса Джонсона весь сенс почутого дійшов із запізненням, Після короткої і либонь жаданої неспроможності щось розуміти. Стиснувши кулаки, він зробив крок уперед. Він не вдарив жодної людини з часу останньої бійки, котра трапилась, мабуть, ще в третьому класі, але зараз цілком серйозно збирався зробити саме це. Він хотів вдарити Мазефакера. Комахи так само безжурно сюрчали у траві, і сонце, як і перед тим, гамселило своїми променями. Ніщо в зовнішньому світі не змінилося, а всередині нього все. Апатична байдужість ще зламиттю. Він мав тепер принаймні одну конкретну мету – лупцювати Грюнвальда, аж поки той не почне ридати і повзати рачки, заюшений кров'ю. І він гадав, що зможе це зробити. Грюнвальд на 20 років старший, до того ж при поганому здоров'ї, а коли Мазефакер валятиметься долі, бажана мордою в калюжі і зі щойно зламаним носом, Кертіс каже, це тобі за мою собачку, сусіде. Грюнвальд зробив один запобіжний крок назад. І відтак продемонстрував сховану до того за спиною руку. В ній він тримав великий пістолет. Стій, де стоїш, сусіде. А то я зараз же зроблю тобі зайву діру в голові. Кертіс не думав зупинятися. Пістолет не здався йому справжнім. Смерть з оцієї чорної дірочки? Та бути цього не може, хоча... Це 45-й калібр АМТ Hardballer, сказав Грюнвальд, заряджений кулями з м'яким носом. Я купив його, коли останнього разу їздив до Вегаса на виставці зброї, якраз після того, як від мене пішла Джинні. Гадав її застрелити, але виявилося, що я втратив усякий інтерес до Джинні. Та і що вона таке, звичайна анорексична курва з цицьками з пінополістиролу, яких повно на сонячному узбережжі? А от ти, ти, це дещо інше. Ти злосливий збочинець, Джонсоне, ти підар відьмак. Кертіс зупинився, він повірив. Але тепер ти, як то кажуть, цілком у моїх руках. Мазефакер засміявся і знову закашлявся зі звуком так дивно схожим на схлипування Я тебе навіть не мушу відразу застрелювати на смерть. Це потужний пістолет, так мені принаймні казали. Навіть якщо я попаду тобі в руку, ти все одно помреш, бо куля геть відірве тобі руку. А якщо в пузо? Твої кишки розлетяться довкола на сорок ярдів. На удачу ти панк? Кертісу не хотілося пробувати. Він не почувався удачливим. Просвітлення запізнилося, але від того було ще більш очевидним. Його обдурив і хитрістю заманив сюди абсолютно навіжений тип. «Чого ти хочеш? Я дам тобі все, чого ти захочеш». Кертіс ковтнув слину. В горлі щось ніби тріснуло. «Хочеш, щоб я відкликав позов щодо Беці?» «Не називай її Беці!» – наказав Мазефакер. Він тримав пістолет, хардболер. Що за недолуга назва? Націленим Кертісу в обличчя, і діра тепер здавалася йому величезною. Кертіс подумав, що помре ще до того, як до нього долетить звук пострілу. Хоча Либонь встигне побачити полум'я чи початок спалаху здула. Він також усвідомив, що перебуває в небезпечній близькості до того, що ось-ось обмочиться. Назви її – «Моя жопоморда сука з кендюхом набитим лайном». «Моя жопоморда сука з кендюхом набитим лайном», – вмент повторив Кертіс, не відчувши і сліду якогось сорому перед пам'яттю Бетсі. «А тепер скажи, а я так любив лизати її смердючу», – наказував далі Мазефакер. Кертіс мовчав. Він відчув полегшення, зрозумівши, що є межі, яких йому не переступити. До того ж, якби він промовив це, Мазефакер зажадав би від нього ще чогось іншого. Грюнвальд, утім, не виказав незадоволення. Він помахав пістолетом. Та це я пожартував щодо останнього. Кертіс мовчав. Половина його мозку захлиналася від панічного відчаю, а інша половина натомість здавалася яснішою, ніж за весь той час, що минув після смерті Беці. Можливо, навіть яснішою, ніж за багато років. У цій половині усіляко прокручувався факт, що він дійсно може загинути просто отут. Він подумав, що як мені більше ніколи не доведеться з'їсти шматка хліба. І на мить дві половини його мозку об'єдналися, збентежена і ясна, в бажанні жити такому потужному, аж нестерпному. Чого ти хочеш, Грюнвальде? Щоб ти увійшов до якогось з отих сортирів. «Он до того, що з краю!» Він знову махнув пістолетом, цього разу вліво. Кертіс обернувся подивитись, охоплений крихкою надією. «Якщо Грюнвальд хоче його там замкнути, то й хай, хіба це не на краще? Може тепер, після того, як він налякав Кертіса і трохи випустив пару, Грюнвальд замкне його, щоб затримати, поки сам звідси вшиється? А може він приїде додому і застрелиться?» – подумав Кертіс. Прийме протиракову пілюлю 45-го калібру з оцього хардболера популярний народний засіб. Він промовив: Гаразд, я зайду. Але спершу повиймай все з кишень, поклади все просто тут на землю. Кертіс витяг портмоне, потім неохоче свій мобільний, невелику пачку банкнот у прозорому кліпсі для грошей, засмальцьований лупою грабінець. Це все? Так. «Виверни кишені, мій дорогенький, я хочу сам пересвідчитись». Кертіс вивернув ліву передню кишеню, потім праву. Кілька монет і ключ від моторолера впали на землю, виблискуючи під млявим сонцем. «Добре», – промовив Грюнвальд, – «тепер задні». Кертіс вивернув задні кишені. Там знайшовся тільки старий список покупок, написаний на шматку паперу. І більш нічого. Грюнвальд сказав, «Ану давай, копни свій телефон ногою». Кертіс спробував, але не попав. «Ну ти й недороблений», – зареготав Грюнвальд. Сміх закінчився тим самим кахиканням, схожим на схлипування. І вперше в житті Кертіс цілком зрозумів, що таке вбивство. Ясна половина його мозку відзначила це як явище дивовижне, бо вбивство, раніше неймовірна для нього річ, виявилося таким самим простим, як вичісування лупи. «Давай поспішай, Каліко», – наказав Грюнвальд. Я вже хочу додому лягти в гарячу ванну. Ніяких болитамувальних, тільки гаряча ванна діє як слід. Я б у ній просто жив. Але він зовсім не був схожий на того, хто квапиться. Очі в нього просто сяяли. Кертіс знову копнув телефон і цього разу поцілив, зафутболивши його просто під ноги Грюнвальду. «Хто б'є, той виграє», – вигукнув Мазефакер. Він припав на одне коліно, підхопив Нокію, не зводячи пістолета з Кертіса. Тоді випростався з неголосним, натужним кректанням. Телефон Кертіса сковзнув до правої кишені його штанів. Він різким жестом вказав на решту речей на землі. «А тепер позбирай усе своє барахло і поклади собі до кишень, щоб жодної монети не залишилося. Хто зна, може ти там знайдеш автомат з хот-догами». Кертіс мовчки виконав, що йому було наказано, знову відчувши легкію колболю, коли його погляд опинився на брелоку при ключі від його моторолера. Здається, є почуття, котрі залишаються незмінними навіть у найекстремальніших ситуаціях. «Ти забув свій список покупок, ти, виродко!» «Не треба цього забувати!» «Все назад до кишень!» «А щодо твого телефону, то я його поставлю на підзарядку в твоєму будиночку!» «Звісно, після того, як зітру з нього своє повідомлення!» «Отак от!» Кертіс підняв аркуш паперу. Помсік антиоксидант, кус риб ангел оладки. Було надряпано там. І засунув собі до задньої кишені. «Ти не зможеш цього зробити», – сказав він. Мазефакер звів угору кошлаті старечі брови. «А ну, кажи! Будинок на сигналізації. Керті сам не пам'ятав, вімкнув він її чи ні. А також там буде місіс Вілсон, коли ти повернешся на острів». Грюнвальд зміряв його поблажливим поглядом. Той факт, що цей поблажливий погляд Належав божевільному, не бісив, як мало би бути, а лякав. «Сьогодні четвер, сусіде, Твоя економка по четвергах і п'ятницях приходить у другій половині дня. Чи ти гадаєш, я не стежив за тобою, як і ти за мною?» «Я не... О, я бачив тебе, як ти визираєш за твоєї улюбленої пальми на дорозі. Гадаєш, я сліпий. А от мене ти ніколи не бачив, ге? Бо ти лінивий, а хто лінюхи, ті сліпі». «Лінюхи отримують те, що заслужили». Його голос впав до конфіденційного шепоту. «Всі геї ліниві. Це доведено наукою. Геївське лобі намагається приховати цей факт, але ці дослідження можна знайти в інтернеті». Охоплений зростаючим страхом, Кертіс ледь зважав на останні слова. «Якщо він відстежував приходи місіс Вілсон, господи, скільки ж часу він це виношував і планував?» Щонайменше відтоді, як Кертіс подав позов щодо компенсації за Бетсі, а може ще й раніше. А щодо коду твоєї сигналізації, Мазефакер знову зайшовся своїм плаксивим реготом. «Відкрию тобі маленький секрет. Твою систему ставила компанія Герн Сек'юріті, а я пропрацював з ними майже 30 років. Як би схотів, то міг би отримати коди безпек від усіх будівель на Черепаховому острові» який обслуговує Герн Сік'юріті. Але так вийшло, що мені був потрібен код лише одного будинку, твого. Він чхнув, сплюнув на землю, потім зайшовся рипучим кашлем, що йшов з самої глибини його грудей. Виглядало так, ніби йому боляче кашляти. Кертіс сподівався, що так воно і є. Але пістолет він тримав твердо. А втім, я гадаю, ти не вмикав сигналізацію. «У тебе голова забита думками про те, в кого б відсмоктати, та все таке інше». «Грюнвальде, а може ми?» «Ні, нічого не вийде. Ти заслужив. Ти заробив. Ти мусиш отримати за все платню. І ти її отримаєш. Іди до того сраного сартиро. Кертіс рушив до туалетів, але націлився на лівий крайній замість правого крайнього. «Ні-ні-ні», – -ні", заворкував Грюнвальд. «Терпляче, ніби до дитини. Іди у той, що з іншого боку». Той дуже нахилений, пояснив Кертіс. Якщо я до нього зайду, він може впасти. Аж ніяк, заперечив Грюнвальд. Ця штука непорушна, як твоя улюблена фондова біржа. Це спецнахил такий. Але я певен, запах тобі сподобається. Хлопці твого типу багато часу проводять у сральнях. Ти мусиш насолоджуватися тим запахом. Ти мусиш його любити. Раптом пістолет ткнувся Кертісу між сідниць. Кертіс злякано скрикнув, а Грюнвальд розсміявся. Гидкий мазефакер. А тепер заходь усередину, поки я не розвертів на шмаття твоє роздовбане очко. Оскільки туалет стояв нахилений вперед, Кертісу довелося нагнутися, переступаючи через рівчак із застиглою каламутною водою, і дверця та ледь не вдарили йому в обличчя, коли він натиснув на клямку. Це викликало новий напад реготу в Грюнвальда. Із цим звуком Кертісу знову впливли до голови думки про вбивство. А все-таки просто дивно, як загострилися його відчуття. Раптова закоханість у зелені запахи рослин і в дрімотну синяву неба над Флоридою. А як йому хотілося з'їсти шматок хліба. Навіть скипка Вандербреду здалася б розкішшю гурмана. Він поклав би серветку на коліна і їв цей хлібчик, запиваючи марочним вином зі своїх невеличких запасів. Він побачив своє майбутнє життя зовсім в іншій перспективі. От тільки б дожити до такої насолоди. І якщо Мазефакер збирається його тут лише замкнути, то, можливо, і вдасться. Він подумав, зненацька і без усякого зв'язку, як і про хліб перед цим. Якщо виберусь звідси, почну жертвувати гроші у фонд «Рятуймо дітей». «Давай залазь туди, Джонсоне!» «Кажеш, тобі ця будка може впасти!» «Хто тут фаховий будівельник?» «Не впаде вона, якщо будеш обережним. Залазь!» «Я не можу зрозуміти, навіщо тобі це?» Грюнвальд скептично розсміявся. Відтак сказав, «Або заходиш туди, або я відстрелю тобі сраку, і допомагай мені, Господь!» Переступивши через рівчак, Кертіс опинився в туалеті. Під його вагою той небезпечно хитнувся йому назустріч. Скрикнувши, він різко нагнувся над сідалом з зачиненою кришкою, і вперся руками в задню стінку Буди. Тим часом, як він застиг у позі затриманого, в очікуванні обшуку, двері за ним захряснулись. Сонячне світло зникло. Він раптом опинився в паркій, глибокій мряці. Він озирнувся через плече. І Будка знову хитнулася, ледь-ледь утримуючи рівновагу. Почувся стук у двері. Кертіс уявив собі, як мазафакер перехилився через рівчак Однією рукою впирається в бік туалету, а кісточками іншої стукає до нього. «Зручно тобі там? Затишно?» Кертіс не відповів нічого. Принаймні ця чортова будка трохи вирівнялась, коли Грюнвальд вперся в її двері. «Я певен, що затишно, як малюку у колисочці, ну і таке інше». Знову почувся грюк, і туалет знову хитнуло вперед. Грюнвальд перестав підтримувати його своєю вагою. Кертіс знову змінив позу. Піднявшись на вшпиньки, він відчайдушно бажав, щоб смердюча Буда залишалася стояти більш-менш прямо. Обличчям йому стікав Піт. Зліва на підборідді пік поріз, що залишився після гоління. Від цього спливла на думку ванна у нього вдома. Завжди вона сприймалася ним як щось рутинне, а тут згадалася з такою щемливою ностальгією. Він віддав би все до останнього долара, Зі свого пенсійного фонду, аби тільки зараз опинитися там з бритвою у правій руці, дивитися, як кров проступає крізь мильну піну, внизу на лівій щуці, і чути якусь ідіотську попісеньку, що долітає з приймача годинника на полиці при його ліжку. Щось у виконанні «Карпентерс» або Donago. Зараз перекинеться. Точно перекинеться. Такий у нього був план від самого початку. Проте будка... Замість падати, застигла в тій самій позиції, хоча й залишалася дуже близько від того, щоб ось-ось завалитися. Кертіс стояв навшпиньки, вчепившись руками у стінку, зігнувшись дугою над сідалом, лише починаючи усвідомлювати, як гедотно тхне в цій гарячій буді. Попри те, що діра закрита кришкою, серед смороду людських фекалій він дочув запах дезінфектанту, того синенького, Егеш. І від цього йому чомусь зробилося ще гірше. Коли Грюнвальд знову забалакав, його голос долинув з поза задньої стінки туалету. Він переступив через рівчак і обійшов будку. Кертіс аж стрепенувся, мало не відскочивши та зміг утриматись при місці. Але першого пориву побороти не зміг. Його розпластані долоні на мить відірвалися від стіни. Туалет гойднуло. Він знову упер руки в стінку, нахилившись вперед якомога далі. І будка застигла. Як ти там почуваєшся, сусіде? Переляканий в смерть, відповів Кертіс. Зліплене потом волосся впало йому на лоба, але він боявся його змахнути. Навіть від такого легкого поруху будка могла перекинутись випусти мене, ти ж уже не розважався. Якщо гадаєш, ніби я тут з тобою розважаюся, то глибоко помиляєшся, відповів мазефакер сухо. Я розмірковував про це довгий час, сусіде. І кінець кінцем вирішив, що це просто необхідно, до того ж це єдиний спосіб. І зробити це треба саме зараз, бо якщо чекатиму довше, моє тіло може відмовитися мені підкорятися у тій справі, котру я мушу зробити. Грюнвальде, ми можемо все владнати по-людськи. Присягаюсь, владнаємо. Любите ви присягатися, але я ніколи не повірю на слово такому, як ти, промовив він тим же педантичним голосом. Кожен, хто довіряє слову, заслуговує на те, що отримує. І раптом заволав, аж луна пішла. Ви всі про себе думаєте, що ви такі розумаки. Дуже розумним ти себе зараз вважаєш. Кертісу нічого було сказати. Кожного разу, як йому вдавалося, ніби він намацав регулятор Мазефакерового божевілля, перед ним відкривалися його нові обшири. Грюнвальд нарешті продовжив тепер уже спокійніше. Ти хочеш пояснень? «Ти вже думаєш, що заслужив це?» «Можливо, вже думаєш». Десь каркнула ворона. Для Кертіса в його розжареній буді цей крик прозвучав, мов, сміх. «Ти, гадаєш, я, жартома, назвав тебе підаром-відьмаком, а ось і ні. Чи означає це, що ти сам розумієш, що ти, ну, якась надприродна сила, наслана, щоб перевіряти мене, випробовувати мене? Не знаю». «Ні, не знаю. Багато ночей я пролежав без сну відтоді, як моя дружина зібрала всі свої коштовності і втекла від мене. І ставив собі це запитання. Та й інші – теж. Але відповіді так і не знаю. Скоріше за все, ти теж. Грюнвальде, я тебе запевняю, я ніякий не…» «Помовч, тут я кажу. Ну і звісно ж, а якби ти інакше міг на це відповісти? Не важить, знаєш ти про себе щось чи ні» ти відповів би так само. Згадаймо свідчення сейлемських відьом. От лишень згадай. Я цікавився. Все є про це в інтернеті. Вони присягалися, що не відьми, а коли почали думати, що це вбереже їх від кари на смерть, почали присягатися, що вони такі відьми, але насправді мало котра з них щось знала про себе точно. Все стає зрозумілим, якщо подивишся на це своїм освіченим, Ну тим освіченим, твоїм отим освіченим. Розумом чи чим там ще. Аго, сусіде, а як тобі сподобається, коли я почну робити отак? Раптом мазефакер, хворий, проте все ще доволі дужий, почав розхитувати туалетну кабінку. Кертіса відкинуло на двері. Схоже, доброму все це скінчитися не могло. Припини, заволав він. Припини негайно. Грюнвальд глумливо зареготав. Кабінка перестала розхитуватись. Але Кертісу здалося, що долівка тепер була нахилена крутіше, ніж до того. «Що ти, мов, та дитина? Ця річ не зворушна, як фондова біржа. Слухай, що я тобі кажу». Пауза. «А вже ж, як то кажуть, всі брехуни, але не всі брехуни. Це незбалансоване рівняння, якщо ти розумієш, що я маю на увазі. Я безхитрісний, як та стріла. І все життя був таким. Я міг би трахнути Діву Марію і після цього піти на сільські танці». Але я збрехав тобі, щоб виманити сюди. Я легко це визнаю, а можливо брешу тобі і зараз. Знову той кашель глибокий і тривожний. Либонь до того ж іще й болючий. Випусти мене, Грюнвальде! Прошу тебе, я благаю!» Довга пауза, так ніби мазафакер розмірковує над цим. А тоді він повертається до свого попереднього сценарію. «А втім, якщо говорити про відьом, ми не можемо покладатися на зізнання», – говорить він. Ми не можемо покладатися навіть на свідчення, бо вони можуть бути перекручені. Коли маєш справу з відьмами, суб'єктивне «затьмарює». «Затьмарює», ну, ти сам знаєш. Ми можемо покладатися лише на докази. Отже, я розглянув докази в цій справі. Погляньмо на факти. Перше. «Ти кинув мене з ділянкою Вінтона». Це по-перше. «Грюнвальди, я ніколи помовч, сусіди». «Якщо ти не хочеш, щоб я перекинув цей твій затишний будиночок, у такому випадку зможеш теревенити, що тобі заманеться, ти цього хочеш?» «Ні». «Гарна відповідь. Я не розумію достеменно, чому ти мене кинув, але маю тверду підозру, що ти боявся, ніби я збудую наприкінці Черепахового острову парочку кондомініумів. У будь-якому разі доказ, тобто оте твоє сміховинне так зване підтвердження покупки», Показує, що це було геть чисто примітивне кидалово. Ти заявляєш, що Рікі Вентон свідомо продав тобі свою ділянку за півтора мільйони доларів. А тепер, сусіди, я тебе питаю, хіба в таке повірить хоч один у світі суд? Кертіс не відповів нічого. Йому тепер було лячно навіть прокашлятись. І не лише тому, що це могло зірвати з котушок Мазефакера. Від цього могла втратити хитку рівновагу туалетна кабінка – він боявся, що вона може завалитися, навіть якщо він поворухне притиснутим до її задньої стінки мізинчиком. Можливо, це дурниці, а можливо й ні. А тоді налетіли родичі, ускладнили ситуацію, що й без них була вже складною. Саме через те, що ти сунув у цю справу свого носа. Це ж ти їх і накликав. Або твій адвокат. Це ж очевидно, а вже ж, як вони кажуть, ті юристи, що й треба було довести. «Бо тобі подобається саме така ситуація». Кертіс зберігав мовчання, воліючи його не дражнити. тут ти й скористався своїм прокляттям». «Мусив. Бо доказ це ясно демонструє. Не обов'язково бачити Плутон, щоб вирахувати, що Плутон там є». «Якийсь вчений так сказав. Він вирахував, що Плутон існує, спостерігаючи відхилення в русі інших планет по їхніх орбітах. Ти це знав?» «Вирахування відьмацтва робиться таким самим чином, Джонсоне. Треба збирати докази і спостерігати відхилення твоїх рухів по власній орбіті, тобто все, що ти робиш. Твоє життя цілком. Плюс морок у твоїй душі. А морок згущується. Я відчував це. Як затемнення. Це...» Він знову почав кашляти. Кертіс застиг у арештанській позиції, зад відстовпурчений, живіт схилений над сідалом де свого часу висиджували Грюнвальдові Теслі, коли їхня вранішня кава просилася на волю. «А тоді мене покинула Джині, промовив Мазефакер. «Зараз вона живе на Кейп-Коді. Каже, що сама, та так воно і є, бо їй потрібні аліменти. Усім їм вони потрібні. Але мені краще знати. Якби в цієї хтивої курви не було когось, на кому можна пострибати принаймні двічі на день, вона невідривно дивилася би американського ідола». І жерла шоколадні трюфелі, поки не лусне, а тоді федеральна податкова. Ці виродки з'явилися одразу ж слідом зі своїми лептопами і запитаннями чи ви робили оте, чи ви робили оце. А де ваша документація на отето? Це було відьмацтво Джонсоне, чи, може, Новокидалово, Чи мені не знати про стачку? Ніби це не ти підняв слухавку і порадив, а зробіть на.